Певна своєї влади, показала гостренького язичка і зубки, якими добряче гризла серденького ропашного Петра, його кохана. Так от, купила я тортик, кажу, день народження, значить. А вона мені, яка тема? Я кажу, гострий гастрит. А вона мені, відповідай. А я кажу... Те народження, тортик. А вона мені уявляєте? Оце ти зараз з'їси увесь цей торт. У тебе від переїдання розпочнеться гострий гастрит. А ми поставимо діагноз і надамо невідкладну допомогу. Лариско, ти не не бреше вона, Софія Андрівна, так і було. Знову хором підтримали Лариску студенти, живі свідки і учасники події. А я кажу, не буду, продовжувала дівчина. А вона мені, тоді я всім двійки поставлю. От я узяла і з'їла тортик. Увесь, увесь всенький. І що? І нічого, ніякого гастриту. Хай шлунок примиває комусь іншому, мій назло комусь і не таке витримає. Це щось неймовірне. Софія згадала, як давно, багато років тому, Галинка, Орест, Оксана, Руслана розповідали їй про дивацтва дарки. Даремно вона не звернула тоді на це уваги. З руками видно, дивацт побільшало. «Софія Андріївна, що нам робити?» «Ми не хочемо, щоб Дарія Михайлівна і надалі знущалася над нами», – голосували студенти. «Ми напишемо заяву директорові, щоб нам змінили викладача з терапії». «Стривайте, не потрібно скандалу». Я спробую поговорити з Дарією Михайлівною. Як Софія і сподівалася, розмова виявилася короткою і нічого не дала. «Яке тобі до них діло, Софія? Це ж студенти!» Вимовила Дарка таким тоном, ніби воші. Їх потрібно тримати на віддалі Вони повинні слухати тебе і слухатися Виконувати всі твої розпорядження Тоді вони тебе поважатимуть, знатимуть Що кожне слово викладача святе Вони посварилися Софія почувалася винною Після цієї розмови сторінка журналу з терапії зарисніла двійками. Студенти скаржилися, що Дар'я Михайлівна почала справжній терор. «Що нам робити? Ми напишемо заяву», – прийшли до Софії за дорученням групи Петро і Лариса. І Софія порушила кодекс викладацької солідарності – і корпоративної етики Пишіть Проаналізувавши скарги студентів розібравши кожен випадок Гарматний викликав Дарку в кабінет Кричав так, що птахи ще три дні по тому обмивали дах училища Більше Дарка у групі третього фельдшерського курсу не викладала і з Софією перестала навіть вітатися. Більшість викладачів, практично усі, від Лізи до Василя, засуджували Софію. Та якщо вони за кожну двійку почнуть заяви писати, уявіть, що буде. Обурювалася викладачка біології Анастасія Дмитрівна. Худа! Рвучка у рухах жінка, яка ніколи не посміхалася, ховаючи гострі жовті зуби. Студенти дали їй прізвисько Дракула.